Бункер 17. 2312 рік. Година перша. 59. Гучний шум передував тиші. Це було правило світу, адже гучні звуки і крики потребують місця, де вони можуть відлунювати, так само, як тіла потребують простору, щоб впасти. Джиммі Паркер був у класі, коли почався останній з великих гучних шумів. Це був за день до прибирання. Завтра вони не підуть до школи. Через смерть чоловіка Джимі та його друзі отримають кілька додаткових годин сну. Його батько працюватиме понаднормово в ІТ-відділі, а завтра, в другій половині дня, його мати наполягатиме, що вони пішли разом з діткою та кузенами дивитися, як яскраві хмари пливуть над чітким видом пагорбів, поки небо не стане темним, як сон. Дні прибирання були для того, щоб залишатися в ліжку і бачитися з родиною. Вони були для того, щоб заспокоїти неспокій і втихомирити гучних. Так сказала їм пані Пірсон, коли писала правила з пакту на дошці. Її крейда клацала і скрипіла, залишаючи пилові сліди всіх причин, за які чоловіка можна було стратити. Уроки громадянської освіти – напередодні вигнання. Попередження – напередодні більш серйозних попереджень. Джиммі та його друзі совалися на своїх місцях і вивчали правила. Правила світу, які дуже скоро перестануть діяти. Джимі було 16. Багато його друзів незабаром перейдуть і зникнуть, але йому б знадобиться ще рік навчання, щоб піти слідами свого батька. Пані Пірсон зробила позначку на дошці і перейшла до серйознішої теми вибору партнера по життю – реєстрації стосунків відповідно до пакту. Сара Дженкінс повернулася на своєму місці і посміхнулася Джимі. Уроки громадянської освіти та біології перепліталися. Гормони обговорювалися поряд із законами, що регулювали їх надмірність. Сара Дженкінс була милою. Джиммі не думав так на початку року, але тепер він це бачив. Сара Дженкінс була милою і через кілька годин буде мертвою. Пані Пірсен попросила добровольця прочитати пакт, і саме тоді за Джиммі прийшла його мати. Вона увірвалася без попередження. Соромно. Кінець світу Джимі почався з гарячих щік палаючого комера і всіх, хто дивився. Його мама нічого не сказала пані Пірсон, не вибачилася. Вона просто увірвалася в двері і поспішила між партами, як вона ходила, коли була зла. Вона витягла Джимі з-за парти і вивела його, тримаючи за руку, змусивши його задуматися, що він зробив цього разу. Пані Пірсон не говорила. Джиммі озирнувся на свого найкращого друга Пола, побачив, як той посміхається, прикриваючи обличчя долоною, і замислився, чому Пол не потрапив у халепу разом із ним. Вони з Полом рідко потрапляли в халепу або виходили з нею поодинці. Єдина людина, яка промовила слово, була Сара Дженкінс. «Це рюкзак!» – викрикнула вона, коли двері класу зачинилися, і її голос заглушила тиша. Інших матерів, які витягували своїх дітей, з класу не було якщо вони прийдуть, то набагато пізніше. Батько Джиммі працював з комп'ютерами і знав багато чого. Він знав про все раніше за інших. Цього разу це було лише за кілька хвилин до того, на сходах уже метушилися інші. Шум був страшним, поза школою гуділо від вібрації віддаленого і інтенсивного руху транспорту. Болт в одній із опор перил гримів, викручуючись. Здавалося, що бункер просто розвалиться від вібрації. Мама Джимі взяла його за рукави, потягнула до гвинтових сходів, ніби йому все ще було дванадцять. Джимі на мить опирався її, збентежений. За останній рік він виріс вмище за маму, став таким же високим, як батько, і було дивно, що йому нагадали про цю силу, про те, що він уже майже чоловік. Він залишив свій рюкзак і друзів. Куди вони йшли? Грюкіт знизу, здавалося, ставав все голоснішим. Мати обернулася, коли він почав чинити опір. Він побачив, що її очі не були сповнені гніву. Не було ні гнівного погляду, ні зморщеного чола. Вони були широкими і вологими, блискучими, як тоді, коли померли бабуся і дідусь. Шум знизу був жахливим, але саме погляд матері вселив Джимі страх. «Що таке?» – прошепотів він. Він ненавидів бачити, як його мати засмучена. Щось темне і порожнє, як той бездомний кіт без хвоста, якого ніхто не міг зловити в верхніх квартирах, шкрябало його зсередини. Мати нічого не сказала. Вона обернулася і потягнула його вниз по сходах на зустріч гучному наближенню чогось жахливого. І Джиммі відразу зрозумів, що він зовсім не в біді. Вони всі були в біді.